פרק ב. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. וטהר האישה, ותלת בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. ולא יחלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה וחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, ותר את בת פרעה לרחוץ על היאור ונערותיה הולכות על יד היאור, ותרא את התיבה בתוך הסוף ותשלח את המטח ותיקחיה, ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה, ותחמול עליו ותאמר, מי ילדי העברים זה? ותאמר אחותו אל בת פרעה, האלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, ותניק לך את הילד, ותאמר לך בת פרעה, לכי, ותלך העלמה, ותקרא את אם הילד, ותאמר לך בת פרעה, הניחי את הילד הזה והניקי לי. ואני אתן את שכרך, ותיקח האישה הילד, ותניקהו. ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעה, ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר, כי מן המים משיקהו. ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, בסבלותם. וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויחתם מצרי ויטמנהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים. ויאמר לרשע, למה תכה רעיך? ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלהורגני אתה אומר? כאשר הרגת את המצרי, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר, וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר, ולכהן מדיין שבע בנות, ותבונה, ותדלנה, ותמלנה את הרהדים להשקות צאן אביהן.